Salam, salamənaləyh əşrəfən əmbiyə'l müsəllim. Seyyidə Muhammed və aləhi və ashabi hjəməynə mənbə. Sol Ən çox müddət neçə gün ola bilər? və az müddət neki gün ola bilər? Bəzilə, də ən çox müddət 15 gün deyil. Və ən az müddət bir gün. Olaq ki, e, bu, hər qadının öz vaxtı var, həni fəqlənir. Və elə ola bilər ki, bir aydı iki dəvəyiz görə. Və qadınlar bunda fəqlənir. Olaq ki, e, o demədəyir ki, həmmişə qan görəndə heysi adlandırma lazımdır. Çünki biz bilmişik ki, bəs, e, var həyt, var nifas, aydındır. Və var həmçinin üçüncü növ, qanının üçüncü növransı qanında olur, ona deyilər istihazə. Və bu qan, üçü qanla fərqlənir. Bu kələndə namaz qılmaq olar. Aydındır, bu nə vaxt olur? Məli, elə ki, məsələn, taq nifas bir ki, doğumdan sonra gəlir bir müddət. Bunun vaxtı yoxdur nifasta. Var, görürsən 40 gün, təxminən alimlər qoyublar 40 gün gələ bilər. Ola, lakin ola bilər çox gəlsin, ola bilər az gəlsin. Bu yenə fərqlənir qadınla, aydındır. Və təbii ki, bu yəni, doğumdan sonra. Amma hez isə ayda bir dəfə olur, ümumiyyət. Və hər qadının öz vaxtı olur. Bəsələn, tutaq ki, e, məsələn, ayın 10-da başdırır birində, 15-də qutarır. Birdən tutaq ki, 5-idir. Həzbətdə qan gəldi. Bu qan adlandırılacaq istihaza. İstihaza qanı. Və bu vaxtda qadın deməli təqətdənizməlidir, ancaq namazın qılacaq, orucun tutacaq. Aydındır? Amma həzbdən ifartı tutmur. Həm də namaz qılmır. Ancaq bu, bu istihaz istihazdirsə namaz da qılır, oruca tutur. Qoşululmur. Qusun da olmaz. Aydındır? Təqəddəs namaz alır past namaz. Əgər yoxsa ki, məsələn, fikirlə, hər namaza dastamaz alacaq və bu ictihad vaxtı yoxdur. Necə ki, heç nifas kimi. İctihad da daim ola bilər. Xəstəliklə və ya sayra, aydındır? Hər, hər vaxt ola bilər, bu onun mənaı olmur ki, ibadətdə. Ancaq heç isə nifas da yox, hər vaxt olmur. Onların özlərinin vaxtı var. Hətin ümiyyətlə qadın özü də seçə bilər. Birdən qadın deyə bilər ki, Necə biləm? İstihazdır və ya hezddir. Və ola bilər qadın məsələn deyib, e, "Məndə bir ay çox gəldi, bir ay az. Necə fərqləndirəm?" Cavab odur ki, qadın özü bilir. Heyzinin rəngi aydındır və evet, ümumən fərqlənir o Özü bilir. Baxsın əgər ona yaxındsa, deməli ondan hesablasın hezdən. Deyə Ona yaxın deyilsə, istihaz edən hesablasın bu cür tanıyır və bu cür öz ibadətin qursun, gündəli ibadətin. Aydındır. Bu qıssar, yəni, İmam Buxar yəni, indi bu məsələ toxunur, çünki burada deyil ki, Peyyamber salatı soğuşandı ki, və Rasulullah bəs necədir? Dedi ki, o tanıyınır, həyist mələ seçilir. Və onun rəngi də seçilir və iyidə. Amma öbürsülər də seçilir, yəni bu cür qanın özü bilə bilər, həyistdir, yoxsa istihaz edir. Və biz dedik ki, istihaz edər, qadın ibadət edir, elə deyir, qüslüdür lazımdır və ya daşılamaz alacaq, sonra və bu qıssa, yəni Buxari bu məsələdə inşallah hez kitabıdır. Və və, və demək olar ki, biz hez məsələsini qutarırıq, hələ mən qıssa etdim, ümumi, ən mühüm məsələləri toxunduq və sonra müəllif, inşallah rəhməlullah keçir başı kitabı, o da təəmmim kitabı və indi isə təəmmimdən danışıcı Buxari rəhməlullah Buna aid gələn hədisləri yığıq. bu gələn dəşlərimizə də oxuyaraq bu dəşləri, hədisləri. Allah bilir.